O Osândirea. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei 7 cu 1. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Romanii 14 cu 4. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul nu te poți dezvinovați, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur. Romani 2 cu 1. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni 4 cu 5. Toată judecata dat-o fiului Ioan 5 cu 22. O săndește-te pe tine însuți și vei înceta de a o pe alții, Ioan. Nu trebuie să vorbim nimic de fratele absent cu scopul de a-l ponegri. Asta este ponegrire, chiar dacă cele spuse ar fi adevărate, Sfântul Vasile cel Mare. Nu o săndi pe aproapele, tu îi cunoști păcatul, dar pocăința nu o cunoști, Dorotei. Iată una din cele mai scurte căi care duce la primirea iertării păcatelor. Să nu o sândim, Sfântul Ioan Scărarul. Să vă fie frică să o sândiți pe cineva chiar în inima voastră, nu numai pe față, Isaia. O l pe aproapele, l-ai făcut mai rău și pe acela care te-a auzit. Dacă acesta e păcătos, el devine fără grijă, găsindu-și un complice în păcat, iar dacă e drept, atunci cade în mândrie și se îngânfă din cauza păcatului altuia, primind un motiv ca să gândească înalt despre sine. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce o sândește pe altul pune pecetea pe faptele sale rele, mar cu ascetul, Chiar dacă ai vedea cu ochii tăi pe cel ce păcătuiește, să nu l-o sândești nici atunci, pentru că deseori chiar ochii te înșală Sfântul Ioan Scărarul. Pentru ce îi osândim pe semeni? Pentru că nu ne străduim a ne cunoaște pe noi înșine. Cine este ocupat de cunoașterea de sine însuși, acela n-are timp să-i observe pe alții, Sfântul Serafim de Sarov. Cine -și simte greutatea păcatelor sale, acela nu se uită la păcatele aproape lui său, Moise. Pe cel ce a suferit o cădere, e bine să-l ridicăm pe picioare, iar nu să-l luăm în râs, Sfântul Efrem Sirul. Nu e nimic mai greu, nu e nimic mai rău ca o a Dorotei. Nu o sindi pe altul, ci silește-te să te îndreptezi pe tine însuți, pentru ca să nu fii tu însuți vrednic de o sândire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine cugetă necontenit la păcatele sale, acela nu are limbă ca să vorbească despre păcatele unui om oarecare, Isaia. Înaintea sfârșitului nu ferici pe nimeni și înaintea morții nu te desnădăjdui de nimeni, Sfântul Efrem Sirul. Vei începe să te ferești, ai o sândi pe cei care păcătuiesc, dacă îți vei aduce aminte mereu că Iuda era în adunarea ucenicilor lui Hristos, iar tâlharul în numărul ucigașilor, dar într-o singură clipă s-a petrecut cu ei schimbarea, Sfântul Ioan Scărarul. Nu învinui pe nimeni, ci zi, Dumnezeul știe pe fiecare, Moise. Prietenului care greșește amintește-i de judecată. Cu aceasta îi vei aduce lui un folos și totodată și ție, Pentru că această lecuire prin sfată e folositoare și lui și ție, Sfântul Nil Sinaitul. Dragostea pentru aproapele se mărturisește prin neosândirea lui, Isaia. Nu trebuie să deznădăjduim de cei păcătoși, și trebuie să ne rugăm mai stăruitor pentru ei ca să se întoarcă la Dumnezeu. Numărul sfinților se înmulțește totdeauna din numărul păcătoșilor. Fericitul Augustin Când nu te afli într-un păcat oarecare, înseamnă că poate te-ai aflat altădată. Când nu te-ai aflat nici în trecut, înseamnă că poate vei greși în viitor mai mult decât aproapele tău pe care îl judeci pentru păcat. Sfântul Tihon Cine nu e predispus spre rău, nu e capabil nici să suspecteze. Sfântul Grigorie teologul. Noi suntem întotdeauna gata să ne învinuim unii pe alții, dar, ca să ne îndreptăm lucrurile de care singuri suntem vinovați și pentru care merităm să fim învinuiți, aici întotdeauna suntem zăbavnici, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt de ajuns pentru tine propriile tale fapte rele, ca să nu te uiți la păcatele altuia. Sfântul Dimitrie de Rostov De vom fi cu băgare de seamă la propriile noastre păcate, nu ne vom uita la păcatele aproapelui. Este o nebunie să-ți lași mortul tău și să mergi și să plângi mortul aproapelui, Moise. Nu există păcat făcut de om pe care să nu-l poată face alt om, Sfântul Tihon. Nu-l lua în derâdere și nu-l pe cel ce a căzut în ispite, ci roagă-te mai ales și mai des ca să nu cazi și tu în ispită, Sfântul Efrem Sirul. Se întâmplă că un om face o faptă necuvincioasă în ochii celor ce o văd, dar ea nu se săvârșește după o bună intenție din partea făptuitorului, Ioan. Cine are inimă curată îi socotește pe toți oamenii curați, dar cine are inima pângărită de patim nu socotește pe nimeni curat, ci socotește că toți sunt asemenea lui. Isaia Nu căuta să observi și faptele altora. Se vor găsi și în tine multe din acele fapte de care bănuiești aproapele, Sfântul Nil, Sinaitul. Toți suntem supuși acelorași întâmplări, aproapele tău astăzi, iar tu mâine poți să faci același păcat, dacă nu cu fapt, atunci cu cuvântul sau gândul, Sfântul Tihon. A este o rușinoasă răpire a vredniciei dumnezeiești, Sfântul Ioan Gură de Aur. 3.4.5.0 Nu te uita la păcatele străine, ci privește la faptele tale rele, că nu pentru primele vei fi judecat, ci o să dai negre și socoteală pentru tine, Sfântul Dimitrie de Rostov. Nu se cuvine să o sândim pe nimeni, pentru că toți suntem păcătoși și trebuie să socotim greșelile fratelui nostru ca pe ale noastre proprii și să nu-l urâm decât pe diavolul care l-a înșelat. Când cineva îi face brânci altuia și l-aruncă în groapă, noi nu-l mustrăm pe cel ce a căzut, ci pe cel care i-a dat brânci. La fel și aici, Ioan. Să fim atenți cu noi înșine și să nu luăm de râdere pe alții, pentru că și în noi înșine se află multe din acelea pentru care râdem pe alții. Sfântul Nil Sinaitul. Atât virtuțile cât și viciile orbesc mintea. Primele o fac să nu vadă viciile propriului, celelalte să nu-i vadă virtuțile. Evagrie monahul. Trebuie să ne folosim de învinuirea vrășmașilor pentru îndreptarea noastră. Sfântul Ioan, gură de aur. Când vei vedea sau vei auzi rău despre aproapele tău, atunci pecetluiește-ți gura cu tăcerea și suspină pentru el către Domnul să-l îndrepte și roagă-te pentru tine ca să nu cază în același viciu, pentru că suntem expuși la tot felul de căderi ca niște neputincioși, Sfântul Tihon. Nu este mare lucru să nu judeci sau să suferi împreună cu acela care se află în necaz și care ți se supune, dar e un lucru mare să nu-l judeci pe acela care te contrazice, să nu te răzbuni împotriva lui potrivit patimii, să nu fii de acord cu cei ce lo suntesc și să te bucuri cu acela care îl preferă împotriva ta, Dorotei. Când Dumnezeu nu-l întărește, orice om cade. Nu putem sta în picioare fără ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. Omul care îi osândește pe alții seamănă cu oglinda care îi reflectă pe toți în ea, dar pe sine nu se vede. Sfântul Dimitrie de Rostov. Dacă nu ești în stare să îngrijești gura celui ce îți osândește prietenul, atunci păzește-te cel puțin să intri în legătură cu el. Sfântul Ioan, gură de aur. E bine ca nici să nu ne temem peste măsură de învinuirile nedrepte, nici să nu le neglijăm cu desăvârșire. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu te apuca să-i judeci pe alții, iar cât despre tine însuți în zeceșteți plânsul și zdrobirea inimii pentru păcatele tale, pentru că e posibil ca ele să fie de zece ori mai păcătoase de cum le crezi și în ți de o sută de ori bunătatea faptelor tale, pentru că e posibil să fie chiar așa, Sfântul Macarie cel Mare. Înțelepțește-l pe cel ce păcătuiește, dar nu-l o sândi pe cel ce cade, căci ultima este treaba vorbitorului de rău, iar prima a celui ce voiește să-l îndrepte, Sfântul Nil Sinaitul. Dacă vrei să ispitești lucrurile altor, atunci cercetează lucrurile lor bune, iar nu pe cele rele, Sfântul Ioan Gură de Aur. Limba celui ce o sândește e mai rea decât o travă, căci o travă îi ia numai pe cei răi, pe când ea îi devorează și pe cei răi și pe cei buni. Hariton Suspină pentru aproapele care greșește, pentru ca odată cu aceasta să suspini și pentru tine, fiindcă toți suntem vinovați în ale păcatelor și toți suntem vredniști de pedeapsă, Sfântul Nil Sinaitul. Dacă cineva începe să-l judece pe aproapele, pleacă-ți fața în jos. de îndată ce vei face acest lucru, te vei dovedi prudent atât în fața lui Dumnezeu, cât și în fața lui. Sfântul Isaac Sirul să întoarcem limba noastră spre binecuvântare, să cercetăm în fiecare zi propria noastră viață și să lăsăm să judece viața altora acela care știe cele ascunse cu pricepere. Sfântul Ioan Gură de Aur nu cumva răul pe care îl face altul îl vezi cu adinsul, iar răutatea care te cuprinde pe tine însuși nu o vezi deloc? reculege și vei înțelege că adeseori tu însuți ești de vină, ca unul care te îndreptățești, fiind gata să arunci de la tine partea ta de vină. Sfântul Vasile cel Mare Tu judeci pe același om, care acum este rău, iar peste un ceas este bun. Dumnezeu singur știe ce va fi. Lasă-l pe el să judece. Fericitul Augustin! Judecând pe alții răpești nerușinat dreptul lui Dumnezeu, iar osândind îți pierzi sufletul. Sfântul Ioan Scărarul